Я взяв його за плече і твердо карпуючи кожне слово промовив. Тільки-но я звідси вийду, ти зателефонуєш за тими номерами, які тобі залишили менти і ті, другі. І тим, і другим скажеш, що я був тут, поїхав дві хвилини тому, і що я маю наміри зникнути з міста. Якщо тебе запитають, а вони обов'язково запитають, що я тут робив, ти чесно їм відповіси, що я прослуховував дискету. Що на тій дискеті ти не знаєш, тому що я працював сам, брутально відмовившись від твоєї допомоги, що я дуже наляканий і нікому не довіряю. В разі чого ця дівчина, я вказав очима на Олегову клієнтку, може дещо з цього підтвердити. Запам'ятав? Але... «Жодних заперечень, приятелю. Від цього залежить, можливо, твоє життя. Тому постався до всього цього належним чином. Зрозумів?» Він облизав губи і розгублено кивнув. «Зрозумів. Ще раз, вибач, що втягнув тебе в таку халепу». «Ми, напевно, більше не побачимось, я дійсно збираюся поїхати назавжди, тож прощавай!» Я простяг йому руку, але Олег, ніби не помічаючи її, швидко мене обійняв, поплескав по плечі і прошепотів. «Коли що? Ти мій телефон знаєш!»